ese cervejeza de ba, Sagui que ha exigia ne bar ba, e, motorrak e, e, surfista eta tabar ez bada ere e, literatura helburu bat hitze ur beran izenekin eh bueno aezaltzen dena ez arrastoan era aise gaurko irudia etbeko euskaldunak sai hori Eta itzaba ubera, uara edo uera Eh? Se regatik 2008an malabak ubera luzea utzi du? Bai, bai, luzea eta ederra, bai Luzea eta ederra, ba, bueno, ba, batetikane gure Mendi ibilaldiei eta da, dago kinez, e, bestetik han ere hortxe banabil ez, e, hainbat proiektotan sartuta, e, bueno, ba, baztertu sozialekin eta e, lanean, e, torkineak izan edo bertakoak izan, Ekin bueno, ere horre euskerako talde bat ere ba, badaukat, E, ba bueno, nepaliarrez eta pakistaniarrez eta marrokiarren bat edo beste eta osatutakoak eta bero ere bai, bueno, bai igartza kulturre gune do taldean ere ortsenago eta ordi ziko tabeasengo irakurre e, eta lerrean ere bai ez bueno dauz askotxo baino benetan e, ederrak eta oso betegarriak 2008 nire duko diezu, banan-banan Bai, are, are gehiago Gehiagoke eta albada ilusio gehiago jarri ere bai Joxe urtorrean? berrean Urte, berrian. urte berrian. Baizehak jotzen zuen, ta oztuak erortzen, herri bakarti aretan, gauan luzearok. Ezkaratzetik, behaseingo erreka jatetxeak baustu tartea. Otordu eta mokadurigo xoenak, behaseingo erreka jatetxean. Igartza jauregiaren parean. Plazakutsak i Eke eta osartzen ze da? <risa> <risa> Tirabon ka... bueno, opporuetan gure eskalatzeki dei jaie eman diegu, e, oporetan dabiltza Aurreikoan eskalatzeneta artea bertso ber batekin osatu gen du. Eta gaur, ausartzen zara ekaitz? <gülüyor> ah, bildur piskate bat handi dut. dugu, bapateko eskadatze bat egingo dugu bertatu denarekin. Egingo dugu testu txiki bat ordena gaibari. Eta <gülüyor> aguntzen badiraz, bai. <gülüyor> koloria, Eta bapatean egiten du, klak. Urte zaharrean geratu balitz bezala? Saiatzen gara, saiatu eskua sartuta daina. Izan ere guk ordenatu nahi dugu, ordenagailua. Nola konpondu ulertzen ez den hori? Saiada, ez da erraza. Korapilloak korapilo artean ez dutzen ditugu eta gularri? larri? Gu larri askatu eginei ditugulako, korapilloak. Eskua luzatzen dugu baina. Baina, Baina guztiak bainetan geratzen dira. Laguntasunak beti ez titula konfontzen konfondo beharrekoak. Klik eta klak, F bat, f bi, efe iru, enter, baina alperrik. Eta iratik, jongo goan. Jongo goan eta zue guztiok hauan. Iburatuko da, egunen batean irategoikotxea.blogspot.com eda. Ta da, arituko da gaurko irratxaioaren bila, baina... Baina, baina, baina, alperrik Eta esango du, meskazor ginau ezagutun Baina ezkorriko puntan Esan bai, baina Emandako hitza ez zindete Espero duana joan zuhortxe Bote entzuten bestela kakatan plost Badakizu. ezu Dialari bueltakari baldin bazara hementxe txegaudelagu Laro goita bederatzi puntu bian Larumotero, larumotero, gozeko Amarretatik aurrera Antzera Antzera Nun hemen Itakan Zarego Benare Tristura Nabarizet Bona, zer nizene, grabatzen marxita, Tristura Eka hitz zerteburri Eri... Polki zan, ez? Bai, no, eh, poli da, bursa <risa> duzei. <El> Eri, <risa> katu barco. Eri, <¿verdad>? katu barco. Eri, katu barco. Eri, katu barco. Tamendeak, zahegon beharen. Tristura, <risa> <risa> Iztura na balsen eria ertan minnean taminnean saiegon ederen iztura na balsen Bueno, eta opor egun hauetan gabon egun houetan opari harten gabiltzen egun hauetan guk ere mai gaineratu nahi dugu aurreko bi astetan egin dugun bezalaxe, Andre ze ale bat. deitzen dezuentzat. Urte berriarekin oparia zuentzat beneerazi la biu lauroge berrogeita bat edo bedratzen laburuu laurogeia amairu, berrogeita zazpizu bakdakira deituezkero zerrendan sartuko zaitugu. Eta bubukaan saiararonbukaan zezketa. Zosketa gai, Liburua, irategeko txaren Anderraizea Liburua. Deku lasai, bederatzi labiru, laro berrogeita bat, edo bederatzi labiru, laro gehiamar berrogeita, bat, labiru, laro berrogeita zazpi, izanena izenean ama eskailera bat eginen dut zer uraino beza ingorakoa ama izarra gintzera joateko bolzilloak izarrez eta kometaz beterik naiz eskolako lagunen artean bana bana banatzera Bona, bueno, zerrenden lehenengo, eh? Urretxotik bili elortza. Ekaiz eta bigarren de jari heldu baino, lehen edo bigarren de jari heldu biltartan, aurkestu guzu kantu edarra gero berriro ososori jarriko dedana. Ba, kantu hau duela gutxi. Deskubritu genuen... Durangoko azokaren baitan edo aitzakian mendibil kantariak diska berria argitaratu baitu Ene bihotzak zure ez, nere begiek zure bihotzaren antza dute Edo horrelako antzeko izenburua du Eta kantua hau baume batek bere amari Idazten dion edo kantatzen dion kantua da ba oso oso letra goxoa, xamurra, oso umearen letra du eta gontzale jarri dion musika ere oso oso polita erabiltzen diren irudiak ba, ikaragarri ederrak eta esanguratsuak dira ez da, ba, eskaira bat egingo duela umeak, zerurainokoa inokoa, eta ba, izarrak poltsikoan ekarriko dituela amak ba, argindarrik gasta beharrik izan ez tezan. Ederra benetan. Goizbaten lehenengo orduan matematika saioa sia horretik ikasli jarri nik gaitzen 17 eta 3 minutuz, ez da ikutzera bera 3 minut edo eh 3 minututako e, iraunpenadukantuak minutuz isilisilik a dia ziren e, neskamutikoak. Ederra da kantua. Bai, ederra da nik ere gauza bera eginuen nire euskarako ikasleekin, 14-15 urteko ikasleekin eta asko gustatzen zitzaien Eta pentsa ikasetako batek esan egin zidan <laughs> e, mezu bidez, ba, handik e, aste betera edo ba, ikaragarri gustatu zitzaila eta E sei zenburu zuen eta ea zeintzen kantaria esan nila baino astua zuela, ba, Durangoko aztokan erosteko asmoa zuela eta. Beraz ikaragarri postu ninduen, duen ba, askotan klase bat gosatzeko kantua jarri eta berainzat ere ze garrantzitsuak eta ze barnera dino iritsi dakizkieken ez da? Guk, proposatzen dizkegun kantak. Buna, urte berriko lehen saion darako aukeratu dugun kantua. Gontzen noen dibilean azken diskatik, nire bihotzak zure begiak ditu diskatik handia izanen aizenean kantua. Gorka esteban ere zerren Zenean, ama, eskailera bat dut Zer uraino bezain gorakoa, ama Izarra giltzera joateko Bolzilloak izarrezetak Kometaz beterik etxiko naiz Eskolako lagunen artean Banan, bana, banatzeran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 Amatxo Ilargi betea Ekarriko dizut Argindarrik gastatu gabe Etxea argi bezazun Baina zuri Amatxo Ilargi betea Ekarriko dizut Argindarrik gaztatu gabe Etxea argi bezazun Ekaitz, oporrak artu bezperan, batez ere gabon oporra hoen, bezperan, lankide bat iban jubok egia nik ez daukatuko gorik eh, gabon egun hau etarako, edo, buf, haze pisua edo, haze estresa, edo, haze loturak, edo, ta den egizaten die neretzeko udako oporren antzekoak dira, eguraldia aldatzen da, baina udako oporren antzekoak, deskansurako, irakurtzeko, idazteko, eta guraldion egite malimadu mentirako. Bahinik ere zuk bezala hartzen ditute oporregun hauek ia hiru asteko oporreguneak eman dizki gute, eta ikaragarriari naiz gozatzen e, sekula baino gehiago irakurtzen oso gustora. HN hartzen lo ere ba gainerako astegun baino gehiago egiten ari naiz eta gorputza eskertzen ari zait eta mendirako ere oso eguraldi ederra egin ba, aprobetsatu dut. Horriak banan, banan historioak banan-banan mitologia banan-banan totirekin gozatzen ari nahizekaitz Baitani. lagune ingen nuen Durangoko koazokaren bueltan eskuerten hartu dugu berazken liburua endalur eta, eta bisita zintzilik daukagu gonbidatu gaitu bere etxera esan zingun etorri etorri grabatu dora hartuta eta grabatuko dugu irretirako sola saldi bat eta zintzilik daukagu itzordu hori eta bitartean hemen ari gara banan-banan bosteun eta piko Orri hoiek bana-mana irakurtzen eta gozatzen. Bai, ondo esan duzu bezala oso hurbileko harremana egin dugu bai Totirekin eta bai Albertorekin eta bagara garai bai, liburua bukatu orduko larra betsura joatekoak beraiekala gonbidatuta eta ondo esan duzu bezala bai zu eta bai ni endalur liburuan bete betean murgilduta. Horri zorri hitze hitz batotik zer iradokiko? Ozen eta, garreta, endara eta, jabarreta, atia eta, igarita... Haze pertsonaia pila? Pertsonaia pila bat, baina erraz ikusten da istorioaren nondik norakoa, eta nire bintzat txoratzen abil. Hankak lurrean ditu dala, baina aspaldiko mundu batean murgilduta. Intarra egiteko eskua manbartza elkarri, hori xo bintzatik gara. Baya, Bainero, bageneki, baina dut bagenekin, <laughs> baina mehazua hortxe. Zezai adene, ados gartzea, telkarri esku ematea, denek boterean, nahi. Bai, orduan ere. Orduko kontua kontatzitulako totik, han ordukoak. Aspaldikoak. Baina ispioa jarri antzeko parezitu, gaurkoekin antzeko tasun, handi Gaurkoekin antzeko tasun, handi jamarra dute. Eta mendiari, mendiari eldu diogu bete-betean, ba egur aldiak lagundu dudelako. Eguna juan eta eguna etorri eta zerua urdin. Elurra ere egin du eta pli ziplasta gozatu ederrak kartu ditugu. Avenida 29. Bezpera euritsua goietan elurra. Eta alako buru alakotan burua errotan jartzen da. Eh, ara joango bagara lokatza topatuko du. Ara joaten bagara eh izotz busketak tartean hango hartarako pauso ematen badegu akaso elur plastada ederrek topatuko ditugu eta azkenen erabaki bat hartu behar eta asmatu Bai, eta asmatu bueno, e, jakiteko moduik ederrena, ba, hoxe da, ez, bertarajun, eta, eta ikusi, zekin topatzen degun, ogean, lokatzekin, e, izotzakin, edo, da, lurrekin, eta halaxe bai, Halaxe abitu ginen, abenduan, ogeita bederatzi anez, e, hor, e, aizkorri aldera auto hartu eta, bueno zumbait zumarra pasauta horre eh, Legazpi eta Udanako gainen gain horretan eh, auto hautzi eta bueno erabilitako lehenendik erabilitako ibilaldia egindako ibilaldia gendu oso ibilaldi ederra Leazpi oinati Mendimuga baso barne olietan eta holaxen gainean eh, Naiko gertuan e, e, aizkorriko pareta ederrori gendula, ba, eldu benioen igoerari. E, hasera batetan e, naiko, naiko lehun, naiko etxanean e, juten da. Eta zer esan ba, oso bueno, zo behin zortziun behatziun metro etatik aurrera ja ba, dagoeneko eta elurre, elurrra haustua ez ez zapaltzen hasi gineela gure, gure pozerako ez. Eta poliki-poliki, ba, elurretan bueno, e, e, gero zetan murkilduago eta gero zetan sartuago. ez, Eta giginetara ere hortxe, ba, bueno, hortzen baite egunatan ba, ba ez dakite belaun arteko elurrek ere izan genitjun ez. Kolaxe hartu gendune arri urdin. Arigea, bai, ez e, alde honetatik, ez e, San Adrian aldetik, ez e, Aketegi eta Hizkorrin aldetik, baizik eta katea beste aldera begira, beste aldean e, eskura hartuta, e, arri urdin eta pixka bat e, aloia aldera, ez aloia izan gen du pentsamentuan, aloia izan gen duen jomuga, e, e, baina ez lanioa ere, hortxe gen duen jolasean, batzutan agerian, beste batzutan izkutuan eta, eta ez ginen eh ausartu, baino ez gea damu ere, ez? E, alde batea eh aloñako hori utzi eta alakotan egin daitegen honena egin genuen. Abenturan erabat murgildu, oin arrasto batzuk topatu orduko hartan e, raketa arrastoak ziren, eta esan baguaz hauen atzetik, norabait joango didata e, eta aien atzetik e, bildura hundirik gabe, naiz eta lainua sartu, baguere arrastuak ustenari gine lako, elur e, mehatxurik etzegu lako, eta hori arrastuak ezagatuko etzegu lako ba, bueno, buelta bentzen nahiko seguroak edun, baina joan da, joan da joan, raketa arrastu aien atzetik egin e, ginen, e, bueno, alako e... Karteltxo batzuk ez dut batuen nituen arte, eta hantxe egin genuen arantzazurako erreferentzia, urbiarako erreferentzia, e, brinkolalderako erreferentzia, eta zalantza batzuk tarteko bueno, urbiarako salte begitera beki honen. Akaso, agian zabalik izango da, hantxe zerbait beroa hartu eta buelte ingo dugu. Bai, arrastoak eh hoiko anormalia biltzen ditugun arrastoak eta ja dagoeneko galduta genitun, ez, elur medio eta bai, raketa arrastoai e, jarraituz, ba olaxe, ez? Eta bai, eh urbiak horrek era bat eta bereziki erakartzen gaitu eta zalantza batzuen ondoren, ba ariaxe Juan ginen, ez? Eta atartean, hainioi ba, bueno, zapaldu gabeko miendi pare bat ere zapaltzeko aukera izan gendun, eta zapaldu ere bai, ez, e, anaitz. Enaitz. Ba, enaitz, bai, enaitz. Enaitz. Ez dakit, ez da, da iristen mila eta irurunea, mila berreundalaro gaita marreti gora Baina irurunea eritsi gabe eta bigarrenaren aurreaxago ba e, urbia biden Eta ez dakit, e, ez daiz gogoratzen izan arreti Horostiagan, hori, bai, alako zerbait Bertan urbia eta urbira hetxeginen eta, bai, urbieko benta sarrera horretan jende mordotxo, bai, ba, geunden jendeak aprobetsatu ze e, e, guraldiaren baldintza keilurra bertan zela e, gido ederra egiten zuela zonbatere hotzik egiten horietan eta bai, familik eta lagunartekoak eta bertaratutakok e, desientek e, e, ziren, ez bea itxita zegoen eta hortxe probestu gen duen e, mokautxo bat e, jateko, argazki batzuk e, ateratzeko, eta bertan ez zautu gen duen ba, azurmen di Joakin, lehaz piarra, eta hola segaldetu ez, zelantzan geunden, aurrera nola egin, nundik egin, arantzazu ere asko erakartzen gaitu, bere kokapen fisiko horrengatikan, Edo bueltia eman eta, eta zuzenen ba, karritako bidetikan e, autora joan. Ez, eta hola galetu, ala, hola eta hola jutekota, inungoa, jodazpikoa, eta nondietorri eztaz, arantzazutik, eta kontsoa agian orduan horri izango aiz e, kotsekin, eta bai, bertan dauket kotsea gugorrela eta horrela, bat orzea itzeste gurekin, eta eta hola, xesortu zen, gure arteko harreman hori, eta benetan e, gustora, ez, gustora elkarrekin e, jetxiginen e, arantzazu daño oso jetxiera ederra izan gendun, aspaldian egin gabe eta bergogoraztzea ere, bueno, ba, guztokoa erdatu zen, ez? Eta hola xo, arantzazura heldu, hantxe beste argazki batzuk atera, bisitatxo bat egin e, kristara eta leize barrenera, eta Joakinekin autoa e, hartu eta, eta gure euterra, ez.: Bueno, Joakine ere esan genion, egingo de guzure ipamenea geratian, eta Joakine, mila-mila eskerreta urte berri nazuri, ere. Eh? urik ez dira zakurrak bakarrik txuri zegoen urbia korren mendinggurua astelean. Urxo bat ohi zuten onzimarrenia Pegine bil zan zaunkaria Iigezi joan narraia har arraantzaile Semeanango Bai, emenditzuli builtea oso ederra izan gendun, eta gure oitura ijarreiki, ba, antxe, enaitze gainek aldean, e, bueno, ba, bertxo bat e, egin gendun, josi gendun, bertxo ederra, bueno, guztete azken puntuaren faltan hortxe gelditu zala, edo, bueno, e, e, baino... Ezin sartuik postarian, artan e, posta, postakutxa hori erabate itxia zeholako, elurre izoztua, eta bueno, lehen aldiz alakorik ere gertau bertzitzaigun, eta alaxere gertatu zitzaigun, gurekin ekarri dugu eta oantxe, ba, eka hitzen nahi baldin bado, ba, e, kantatuko digu ez. Elurraldia korrelakorik, Ez tiguo paritzen maiz, Ta horregatik goizean goiztar, Iratzarri geran garaiz. Udanan gora arri urdinta, Durutikan bueltan enaitz, Horrelakotan elurretako damazuri sentitzen naiz, damazuri sentitzen naiz. Mariloz egaitze kantatuarren irati geindako bertsoa da horregatik damazuri. Eh? <laughs> Aurrekoan ere kalean esan zi guten, "A ze bertse dera eginduen egaitze, a ze bertse dera eginean urteberrieri tani aldamena, nerea zen ba naizote egaitze kantatu." <laughs> bai, izan eh, inoiz bueltatuko gehala, beandu baino lehen eta aukerari izango degula, ez? E, kutxan postontsi kutxa horretan, ba bertsoa usteko. On, egun hortan ez ta lurraldirik izango baina data jarriko dugu hartzen denak esku hartzen denak ulertuko du. Bueno, ta tan, Jose, e, elkartzen gara Joakinekin ez dugu lehendik ezagutzen gizona, bere autokoateak zabaltzen dizkigu, urbitik e, Arantzazura arteko bida berarekin egiten dugu tartetxo bat, bai. Ordu beti inguruko edo eta ezagutzen eztesun gizon batekin zerta zitze egiten du batek. Bueno, mendia na itsat ja por ja itsakia, eu mendia hielseko. eta suposatzen da lakoetan, eta baldintza hoietan, ba mendiratzen dena, ba, mendia ba gustoko duela eta hortikan hasten zara, ez? Eh, hasten zara, ba inguruko parajeak eta zein gustokoen eta zer motako irterak eta eta, eta bai, hor e, konturatu ginen, ba oso zaildu azala eta oso gustokoa zuela eta oso errotua zuela mendizaletasuna eta bai asko ibilitakoa ez bere emaztearekin batera askotan eta beste batutan ere bakarrik ere bai ez baino bai alpetan ibilitakoa eta pirinioetan eta inguruko e, mendietan ere zeresanik ez Kordina Bai, <laughs> kordiña. Ikasi ke noenitza. Eskalatzeko soka baina pitxin bat eh e, mehasagoa, ez da ke milimetro da ipatu zitun. Bai, eta zenbait pasabideak, basabidi eta heltzeko, ba, ba, komenigarria, eh? halako baliabideak eta eramatea, ba, pixka piska bat eh norbere buruak eta ziurtatzeko, ez Eta lako mendi mendibuelta egune derbaten e, atzetik bueltan-bultan zederra horik. Etxera joan e, dutxatu, pixka bat behirotu, eseri eta irakurtzea baino. Bueno, andorraize esku artean izan egin baldin badezu eta zozketan parte hartu nahi baldin badezu bederatzi labiru laro gehiamar berrogeita bat edo bederatzi labiru laro gehiamairu berrogeita zazpiz zenbakitara deitu lasai eta zerrendan sartuko zaitu saioaren bukera egingo godegun zozketako autagaitakoa tizan izango zu iratikoiko txaren anderaizea liburua eskuratu nahi baldin behar zu zumarra atik, txak, egin duen bezala xe zurek edantza. Ala esan nion abenduaren hogeita hamaikan neilari. Zurekin dantzatu nahiko nuke gaizki modatzen banaiz ere. Zure umetan sekulako ikara nien zakurre Baina poliki-poliki hori poliki ere ikasi dut txakurren ondoan dantza egiten, Baina, bueno, bertatu bertara, eh? mertxak irre seguratik zerren dara zuzen zuzenean. Bueno, Baina, hori xe, alako egun baten ikasi nula, atxakurrekin dan egiten. Be. Eta, benduaren ogeita maikan, antxezagutu nula, usurbeko txontxor puntan, nahi lazakurra. Argazkeare atera genuen elkarrekin. Nahi ere urte berrian. Bueno, urteko azken egunean eh, jarduera, ekitaldi, ekintza, kultural, eh, kirol, batez ere antolatzen dira herri zerri eta gukori txalotu nahi dugu ezta, eh, herrian parte hartze hori, eh, izan korrika saioa, izan mendibuelta, izan kantu saioa, eh, eta norberak bere herrian parte hartzea eta aberastea bertakoa. Goizan izan ginen. Beasengozan Silvestreko neskamutikoak animatzen korrika ibili ziren neskamutil gizon emakumeak animatzen hemengoak etangoak eta arratxalde, gurdia arratsaldean ba guren menditaraz altu giterabaki genuen euraldia derra segunda Usurbeta mendi. E ba, horrio oso importantea da ez herria egiteko e, modu bueno, ikuertzen dean bezala modu modu bakarretariko arte, ez bertan e bertane, antolatzen dira ekimenekintzetan eta ba impplikatu eta eta parte hartzea ez, e, kirole kutsukuak izan edo, edo literaturarekin lotutakoak edo beste bestelakogo ekintzetan, ez bueno, hortxe, bai, e, behasanien ja urteak eta urtea dira, e, beste hainbaterritan bezala ba, e, errikorosak eta zehatzendirenak, eta eta bai, jendetza partai e, eta undiarekin, ikastakit, irurion da, irurion digora, da berrogeita, bai, piko e, e, parte hartzaliek, e, umekoskorreta eta eldu, e, bai, laesterketa desberdinetan, baino danak parte hartuz, eta gero ba kaleak jentzis beteta ba etxeke animatuz eta aupatuz eta eta ikusiz, ez? Eta bai, len komentatu bezela, ba, oso errada da, eta gu ere antziginen, aupada batzuk botaz, eh behasaingo kaletan, bai. Gero ba, ori, e, bazkaldu eta bazkaldu bezain e, bai, ordu, ordu betera ed horrela, pixka bat irakurri eta ordu bete batera ed orrela, e, bai, ekin bai, genion eta gustora, bai, e, gustokoa dudalako ni norebeintzat, ez kotxea muiztu beharrik izan gabe, e, mendiari heltzea eta horretarako bai, e, bueno, e, desberdin udatik zer, ba desberdin udatik eguraldia, baina desberdin uga, ura, udatik ere Egunak emotzagoak izaten direla, ez? Orduan, ba, bueno, aukera bakarnetariko bat, ba, inguruko mendira, mendia aldera jotzea, eta hortxe ditugu, Zein baino zine derragoak, e, usurbe, e, behar zain pare parean, eta gero, ba, murumendi, ba, ja, pixka bat, hor e, dizia aldera, itxasondo aldera jota, ez? Modu ederra, hori, e, urteari amaiera, amaiera emateko, ala izan tadilea urte asko eta askoetan, eta, eta olaxe, atera ginen lendabize usur behaldera, iruok, zuiratik aitzetan inioni, eta, bueno, bidean ez dakit, bidean bakarren bat beste gurutzatu gendu, baino, inor gutxi eta bai, hortxe berroba ba, eta marbat minutu bueltan, bai, hantxe ginen, ez? E, surben gainean eta bertan, ba, bai, gizaseme bat, gizonezko e, bat, e, bueno, arpegiz, ez zen, zain, e, urruti gabekoa, e, guke forukalean bizigea, eta bea e, Nikolalden bizitakoa, eta bai, bea bere no. Txakurra, naila, naila txakurrarekin. Naila, naila edo, naile edo, bai. Normalean ez da igualaxe egiten, urmeren, joaten gara, eta bueltakoan e, usurbera egite joaten gara, baina buru ratuzte egon, bueno, behaz indikabitu gara eta zergatik ez, ordi zirajetxi, ansar zirbestrea arratsalde egin egunte, eta bueltan bueltan denak aprobetxatuko jugu eta horregatik engenduen lehenengo usurbera. Eta hemen txatu batu noen, bai, bikotea, e, auzokidea, lehen auzokidea genunda, eta, eta arentxakurra. Eta arekin erzola salitarte luzei xamarra egin genuen, benoen? ura ez hauitzeko tartea erizan genuen. Bai, norakoak izaten dira mendiko kontuak, ez, eta hori xe komentatzen izun. E, ba, nahi zetala auzokideak izan, ba, elkarre inoiz hitzike e, gurutzatu gabe, E, ba, adiozola edo la pentsatzen dut baiet, baino, bueno, gertutasuna hundiri gabeko ez eta han bertan ba, sekulako aspertu ez den duk ez detesango, baina nahiko luz eta jongen dun. Tartean mantekau edo polboroi hoietariko batzuk zirela. Estepakoa hon Bai, Estepakoak eta moreno markakoak, autentikoak. autentikoak. Estepa nun baita hor Sevilla, bere gura soak Sevilla-errak, Sevilla Andalu Andaluziarrak eta bai eh halako kontuekin eta benetan ba, bueno, ba, bai mokaue ederra eta polita eta berarekin lein aipatu dugu eh, naila edo txakurre. eta bai bitxia egiten zanda arrigarriare bai ez eh, zu horri eskura ekarri txakurra eta argazkirako plantatzea ez, ez gogoan dut oraindik hainbeste urte ez diela bueno ba chikin erabego osea adiño sekulako izua beldurra zenien chakurrei eta ez Eta bai, txakurre, ba, artzei txakur alemaniarra edo bai, oso dotorea eta azta kit emezortzi bat hilabeteko txakurre. Eta, bueno, beak izona kamilzalea eta hori zaten zigun, ez? E, e, egun osoa karreteran e, egiten duela eta eta nekaneka -neka inda e, bukatzen dola eta orduan, ba, eserlekutik, e, beste xerlekura butakara, ez? Ainbat eta hainbatek egiten dugun edo egiten duten bezala. Eta, bueno, o, dinamika horri nubaita usi beharra zuela Eta orduntxe plantatu ziola bere buruari txakur bat erostea e, Eta hartara e, txakurra atera beharrean izango zala Eta lagunduko ziola atxetik atera eta onaxe. Ejartzen omen da, batzutan eusur behaldea eta askotan e, murumendi aldera Lastima, ez genia honik zenik aldetu, baina zuri ere urte berrian Bostekon eman Mar kantu, egingo ditut, errezkada. Bueno, kontxi sarasola, handraizea liburu zozketarako zerrendan, sartu dugu, segurako, kontxi sarasola. Gaur ere, mirentxu liburu dendak, behasengo mirentxu liburu dendak, mai gaineratu digun, liburua zazketagai jarri dugu Luze doan Begua Behasaingo kale eta behasaingo eh Nazparro etorbidan topatuko duzu e, Mirentsu liburu den da. Oporregun hauetarako ta urtean zeharrako ba opariak egiteko ta norbere irakurketa gozamenerako ba produktuak bertan topatzeko aukera Mirentsu liburu dendan. Deitula saizuk ere. E? parte hartu nahi izan ezkero, liburuaren zozketan parte hartu nahi izan ezkero, bederatzi labiru, laro gehiamar, berrogeita bat, edo bederatzi labiru, laro gehiamairu, berrogeita zazpi, zenbakitara, deidezakezu. Reskara, bueno, usurben iratik eta amurumenen ekaitzek. Wow. Urte zarrariakur bertsobanarekin. Bota gaitz. Langintzarako ezigintuzten, anka esku eta gerri, usur betontorre derrontatik, ez izan beldur ezerri. Bi mila eta ama bostean, bi urdadin, Asmo berri, bihotza zabaldi ezaiogun, hainbat proiektu ederri, musu potolo bana denoita urte berrion goierri. Goyer Iranzko balko iederra delako. Usurbeko gaina. Ordi ziko mila zuel dia, zer rendara. Goyer ZEN BAGIZONEKA ZEN GOZULO BERME DONA ZITZEK GARNIK ERA NIO NESKA EZAGUN EIZAN NINZA GERO GURKI OLARA JOAN DAZAN ANTONI Bueno, argit arte eder bat aurreti bagenuen eta azkenuen egin, Guk, gure mendira joan egenuen, gure mendin maikera. Eee, bueno. Lokatz handiak ere sumatzen ez genitxuelako, eta, bueno, bidea pikinba konpondu zutenetik ere e, gokiago da olako, eta erosoago joan da bat gehiagiz ikindu gabe. Eta maite debulako, uste ustezaren egun argi hauetan garbi bigarbi ikusi genulako angoitik? Itxasoa. <laughs> Baina tarten izan genuen sorpresa hundirik. Eta hoxe zuretzako. Zer dute... Arun eta kapilek, ba adibidez, e, e, Mohamedek eta Guasinek eta Rainek eta Manak eta, e, ez, bueno, Manak bai mana ere Nepal dara, e, ez dutena. Hau da, zer dute berezia Nepal hor baratza bueltan Pakistan dara zarete, Ego Ameriketakoak elkartzen zarete, e, zarete e, Afrikardarrak elkartzen zarete, eta Nepal ere elkartzen zarete, zer dute arunek eta kapilek nepaldarrek berezia, ba bestek ez dutena. Bueno. Bai, bai, berezi berezitasunak badituzte zalantzarik gabe tenudo azkoen bezalakoak eta hori, ez? E, sinismen erligio aldetatik aldetik, ba, bueno, ba, Pakistaniar gehientsunak, eh, oraintxe mentxe eta gure ingurutan dabiltzenak, e, musulmanak dira. Eta, eh, Kapel eta Arun, e, baten hindu da, da eta bestea budista da, ez? Elkarro sondo etortzen dira Eta Batetikan, ba, hori Gero bestetikan, ba, bueno, e, Pakistaniarrak Esango nuke, esango nuke Zalaxe da, gure artean e, Urte gehiago dara matat e, Nepaliarrak baino Nepaliarrak etorri berriagoak dira Bizpairu urtetik ona eta azken boladatxoan e, decente ez eta e, ez dakit kultura edo ikas e, ikas akademiko nara ba esango nuke nepaliarrak, bueno, gaztegoa direla eta e, ikasiagoa, ikasiagoak ere, ere bai ez Era gero bueno, ba, bestelako ohituratan, ba, ba bueno, biak e mendianen nahiko gertuetan daukate, Himalaiak eta hor dituzte, mugan dira, e, batzak alabesteak eta bai, e, joerak eta aldetikan, bai, Nepaliarrak e, agian eh jarriagoak ez e, mendia mendi goran eta mendizearkaldietan eta eta mendia egiten, e, bueno, pak Taniar guk gure artean dauzkagun haue baino ez Haue kaletarragoak edo iritarragoak e, ikusten ditut Agian eak iritarrak direlako ez Baino egongo dira ere e, menditigertukoak eta oso, zailduak horitan e, daudenak ez Bueno kontua da, usurbetik muru mendira bita artean e, Kapel, arun eta aien e, etxe jabea den e, peiorekin peiorekin Isenote duen eh, Topo Ingentula eta Pedro eta Lur eh, txakurrekin eta azkeneko murumentirako azkeneko menditartea, ba dena batera egin gendula. Ba, eta zorrakolako so, posa eran gandun, ez? Ez nunen inundikan ere, espero an Topo Egitean ikustea Kapele eta eta Arun. Eta, benetan, ederra izan txan, ederra izan txan elkar, hartze, elkar hartzea. Eta, bai, elkarrekin ginen, zola zean, itzegiten, e, kapelek e, beste besteko kohoritxe komentatzen zigun, ez? Ea, txikitan edo kostkortuetan, ba, e, bueno, mendierriska batetan e, zela eta eskolara juteko, ba, bi ordu behar izaten zitulda, ez? Bi ordu, oinez, bi ordu haruntz eta bi ordu... E, eh, gutxisago bueno, bueltako horretan eta, baina erresak egiten zitzaiela, ba, bueno, hartan e, mutikoak eta eskatoak izan, gasteak izan, indarra izan eta erdi jolasean erdi, e, e, bai, bai jolasean deintzat eta bai, e, beti ere distantziak e, laburtu egiten dira modu modu modu ontara, ez? Bueno, hangoitik gertuko eta urrutiko, hemengo eta ango mendiak ikusi genuen, baina batez ere angoitik ikusi genuen. Berriro itsasoan. <laughs> Eta guregon goierri asko maiki debulako eta usur bemorumentik ederkidastatzen delako goierrein gurua Batzuak ezurrak dira Batzuak Pedro, lur, peio, arun eta kapeli urte berrian Berriko Bainala egin ziguten beñala egin ziguten Ata hundarrauek zehaman Egun ez dauntzak igusi Eta gau ean ea man Eta gau ean ea man Ata hundarrauek zehaman Bako da mutuz itzaigon Bako da mutuz itzaigon Auntzak era k bada aetaen sasieeta hotea Sasieta otea, otea auta gera haiak Duela hirurren gainean badago postontzi itxuran dago suziri bat. <laughs> eta, bueno, Harun eta Kapel izan gabea ziren, arrozatzen dibute txindokira bilaldi zigo direla eta arrozoteko moduan dira beraiek ordezitik oinez, e, abiatzen direlako eta, baina munumenti sekula izan gabeak, eta dantxe topatu zuten suziritxureko postontzia, eta nari dugunen pixkate txisteak eginez, ba, mezuren bat sartu, eta suen manezkero, ba, Nepalera nioi ditzitzekela, eta... E, bueno, konta bertso egin jendula, e, kontatu behinela, bertsoa egiteko ono, oitura dugula, e, bertsoa ditatzi gendula papelean, eta bertsoa arunek hartu zela, tetzekela papelearekin zarekin da, sartu <lifatik> sartu sartu, sartu orposten zulotxo bat baduta. Eta bueno, ba, gustora irudimen pixka batekin, ba, imagina ezagun bertsoa derrori ba, behar saindiko jorritik Nepalera, iritsi dela urtez zarretik urte berirako bidaia motz luze horretan. Ziteko alkarre, arda alkarre, ginezimiz... Misi... Bueno, monumentiko bertxak zure kontu. Ginezimiz, asa... Urte, zurte, goraka, goazkoxka, askoxka. Urte, zarrakutzi du, orban mordoska... Baina egi guni irrikosta alakosta, zorion egunak datozta, ondoa sibi eta amabosta, ondoa sibi mila eta amabosta. Bueno, Aieka gortaldera egin zu den, usur bebea sainaldera, eta guk zuzenean ordizira edo ordizirako asmotan ginen. E, bueno, bukatu gingo dugu bidea eta gero jarriko dugu eskatutako ipuina. E, kontu da ordizirako bidea hartu gendula, asmoa zeiak inguru hortarako san silbestra ikustera zenla eta abiatu gu guztora pozik e, kontu kontari, e, iuna barra ere atzetik segika gendula, baina bueno, pista bat hartu eta bildurroan duri gabe Bera ta bera eldugen nion. Alako batean <laughs> ni ematen do ipuia kontatzen ez Alako batean bi batean behia luzatuta elkarri izan genion. Etorpareko argioiek nongoak dira. Goierriko eskola ingurukoak ez du ematen ordizian aurrean dago arama izango da taura arama baldin ba hemen azpiko hau hemen azpiko hau hemen azpiko hau ba paitsasondo ta ordizirako bidean itsasondo topatu. Bai, bueno, erdi, erdi galduan, bueno, galduan ez nuk esango, eh, e, ingurueko inguruak ematen duen konfianza geiegizko konfianza horretan. Eta gero ere tartean ontza erean izan gendun eta horrek nunbait barne emozioak eta borborrean jarri zigun. Eta, era holaxe, mai, интерla Biga, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina. Baina, baina, baina baina, baina, baina gai frameworkia? đượca, baina, baina baina Biga, baina, baina, baina baina baina baina g Chuca, baina, baina, baina baina, baina, baina, Beste lai okustra ginen, eta luze ingo getu arratsaldea, askorik ezkatu gabe, baina aldapan bera adutoan anazaldut zitsa eli heli, eta, bueno, galdezka berak kezkatuta, eta ordu hobetan Juntze alde honetan, ilundura hontan e, zer egiten du hirukote honek eta, bueno, galdezka, galdezka, esan igo igu autora nire behasaina noa da etorri irekin. Eta lasi egin gendun e, solasaldia e, elirekin, angoiko baserri puntatik, bera, famili artera faltzera ziz joan, e, elirekin. Behasaina arteko bide egin gendun, elkarra zautzeko aukera izan gendun, Tartean eh, elkarren lagunak bagenituela ere konturatu ginen, eta ba, bideo batez, aretiri, emendik, ba, musua handi handi bat, ez dakitzen bat urte izango diren, eh, zure ikasle izan zela maizpiden, eta alaxe ezagutu zenuen, eta alaxe genuen, hemen, eh, ona, ikratira, eh, elkarrezketan solasean aretio zen oain txestu eko orta duteen toki hortatik. Eta ba... heli, aretiren lagunen, ondia da. Bai, ba, ez dakitzen bat urte izango diren, baino, amar bat izango dira, gehiago nik uste. eta areti bagoan dut, e, neri ikasetako bat izan zela. Eta esango nuke inoiz izan dudan ikasle azkarrenetakoa, oso erraz barrenatzen zituen edukiak, eta edukiak oso erraz barrenatzeaz gain oso mundu ikuskera aberatzeko neska zen, eta neska da gaur gaurregun ere gustora izango nuke orain txibertan ere sola saldia eder bat asko, asko baitu aretik bestegi erakusteko bailiren bitez iritsi ginen aretiren ganaino eli Urte berri onzuri ere, eta badatorri puina badatorri eh, aukeratu dugu gaurko urte berri arika iso esateko kantu aukeratu dugu ontzan bendibiekin, eta urte berri arika iso esateko ipuina aukeratuko dugu, edo aukeratu dugu Bernardo atxagarekin. Bale, nahi patutako eh, telebista saioan guztara arituginelako han eta hilariorekin batera ba, Bernardoren ondik norakoak entzuten, eta alasio goratu ginen, bain eta gila gotan entzuten degun, berakontatutako egin. Ipoñaz. Izberte el urdena itsagilean. Leiguoan elurra izoen ibizena itsen herrean. Malutak, malutak uridiak gelditu bezala eite zien lurretik metro bat edo hartze zienean ta poliki-poliki ez zien gero belarraren gainean. Direcheko babesetik erorketa, xuebe eta estiari begira jaren hitzen. Elurra, hotz egin duen neartian. Elurra, repikatu nuen jarrajan erdilotan dagoenaren moteltasunaz. Elurra, zan nuen irugarren aldiz, erdilotan egon eta loalia aztindu nahi duenaren borondatearekin. Batzoetan, nahi behintzat, alagertatuzek. Ba batzuetan arrotzak egin eh, zaizkigu egunero erabiltzen ditugu hitzak eta galduta bezera sentitzen gara etxe edo ibai bezerako hotzen aurrean. Ala noa, nesangon nuke, galduta sentitzen garen baino delako ezpiluan gure aurpegile ikusi eta aspaldia gurtu babeko laugunbatena iru hitzen zaigunian. Egun hartan, elurari begira, abase gertatu zizeidan. Elur hitza beste mundu batetik etorritako bote iruripen hori neukanik oso urrutiko itzazala. Egoera horrek filologiara eramanin duen eta ia konturatu bade ur izkila dara itzen zerrendatzo bat egiten asinitzen. Ur izkila dara itzen zerrendatzo bat. Eta burura aurrena etorri izitzea idana, edo orduako buru neukana, basorioneko elur ura izan zan. Elur, pensatu nuen iztegi baten eran, maluta malutazuritan erortzen den ur izostua. Ur, pensatu nuen jarra jean, likio, koloregabia, usaingabia, zaporegabia, lur etorri zitzeidan segitioan burura eta iztegik eritxak alde batera utziz, ur delakoa duten beste euskalitzen bila zinitzen. Hala, asko pentsatu gabe, zuarekin jo okitxunitzen. Zuhari erre bat faltaza jola ematendik, esan egon nero baina surtan esaten du, eta surtara. beraz, Litekena gare batian Zudelakua zurrizatia Egur, zur Otsegin nuen Jarraja nire lehi aurreko Zugaizu ati begira Eta egile zamer baldin badut Pozkarrasiak emateko zorian nengoen orduako Zerenda Seiz baitzien guztira Edo bostet erdi Ur, lur Elur Zur, egur Zu Edo zur, ezur, asmatu nuen urrengoan. Eta ezurarekin zazpi hitz ziren, eta guzti-guzti jek, nola materiarekin zerrikusit jazuten, munduaren elementu edo osagai onarrizkoekin zeukaten lotura. Nire gazte filosofia klasetan ikasitakoako boratu zitzaidan orduin, alegi jala Grecia, Zaharreko, jakintzu batzuen ustez, apeiron izeneko materia bat, oinarrizko lau elementuak baino oinarrizkoagoa, lurra, ura, asua edo aizia baino lehena mundua osatzen duten gauza guztien sorreran zegoena. Eta itzapenorekin, batera, legila, ideia bat etorri etorrizitzaidan. ote den, ur delako hori, Euskali hizkuntza konttrespilatzen duen oinarri oinarrizko materiaren izena. Ezote duen euskarak hizkuntza bezala, holako zerbait esaten, hasiera-hasieran, hasieran ura izan zen eta bertatik sortu ziren gero lurra ta egurra, zuratasua ez eta elurra. Bai, Onartu nuenik nerekiko litekena ola izatia urak garrantzi handia du euskal mundu zaharrian 12000etako denbora jardiere urte esaten zaio urtehasierako erritualetan azatrustegik ba, ondo asko erakutsi du ba urtehasierako erritualetan ura erabiltzen zalako Goeta guztio jero ondorenian, ba oso pozik gelditu nintzen, egitezateko. Etzien izango noski goetajek polbora berreo asmatzeko modukoak, baina e, okidatoran izbatekin esateko, urrezkuak iruditzen zitaizkian, edi. Lehi ondotik aldenduta kalera abiatu nintzen, elurra bertagotik ikustera. Kampora ateran itzenian, neska motil talde bat pasazan ere paretik pozik, zikoazen atieke eskolarik etzopetelako edo, edo segurasko eskolarik etzopetelako. Eta nire gana giratu eta asmatu zer esan zidaten, ba agur benur esan zidaten, eta horrek orain puntu onta bukaeran bidia ematen dit nike zuei ur egun honetan agur benur esateko, agur benur horrengor arte Ekaitz, esaiazu zergatik gustatzen zaizun horren beste ipuin kontaketa u Ikeragarri irutze zaidalako. Esan e, nahi diet batetik e, edukia bera kontatzen duena eta bestetik e, Bernardo Atxagaren kontatzeko modu patxadatsu eta lasai Besaingo Sagarría Ra que dud en echa sadarrán Uriaren ala berra Ra que dud bere uretzea Ja ustensainol sentipensirará Ra que dud Bona, bueno, azken aukera, zukeren nahi baldin badezu, migila, kontxi, pili, gorka, xuneta, mertxeko satutako zerrendako kide izan. Hau da, Andraizea zozketako e, autageitako bat izan nahi baldin badezu, behasengo mirentxu liburu dendak eskuraga ijarri digun Andraizea liburu eskuratu nahi baduzu, deitu lasai, bederatzi labiru larogei amar berrogeita bat, edo bederatzi labiru larogei amairu berrogeita zazpi zenbakitako batera. Urtutako. Deitze utxarekin zerrendan jarriko zaitugu, eta, bueno, haintxe, e, amar bat minuturen bueltan, zozketa egingo dugu. Azken aukera, bederatzi labiru laro gehi amar berrogeita bat, bederatzi labiru laro gehi berrogeita zazpi, deitu lasai? Bagoaz, <tututu> duen bila, da diren, gokodu tiakinsa baihitsan marrauno zen iraga begoñoi arbide gahiritik egoratzen dira gune umerea terrolak hartu nau urrelie lo horrela errexe egiten dela salto urte zarratik urte berrira 2000 eta malautik 2000 eta mabostera pausua berdinak edo oso antzekoak dira ilusioz beteak beste batea zerrendarako arantxal izarralde. Beha saindik. Moro, eta bagoaz, bagoaz, aizkorriaz eun ezkero oinatitik eta errezildik arrateta joixerra eta gasteiztik Mikel eta aion urdurio ongo ira. Beharu. Esan geni bai bai larun batean aipatuko jugu zuen izanek eta kontatuko dugu aizkorriko puntan zuekin batera bizitakoa. Haurtarriaren <totipen> bueno, batarekin ere zalantzak izaspira joango gara, irimura joango gara, aizkorren ere izango da jendea eta ezaguna eta aizkinegoteko aukera ere probestu nahiko genuke izotza izango da... Eh... <totipen> <totipen> Baina, mm, ogin artean... <totipen> <totipen> Ara gunta gainera aizkorrira zu eta ni Campo <risa> Kaldetik arriskutsu ehongo da izotza egin berria izotza asko eta bueno ba Sanadrian gokoan barrura eh baso barrenetik gora helduenion Nahiko comerie esta Bai <risa> <risa> <risa> Sanaderrian bide hortan ere bai gogoazurura bidean asko zapaldutako bidetan batez ere izoztuagoa e, izoztua goa zegoen zorua nik ez dakit, ez, e, Bide klasikotaz hitz e, egiten jarri eskero, ba, bueno, agian ez dakit, e, jende gehien hartzen duena hausi izango da bueno, nik, bana, ez dakit e, banandu ere beste bide batzuetan ere bananduko dira kampo aldetikan ere, orzantu espirituko bidetikan ere jende asko gugeukere askotan ibiltzen gea ez aurreko horretan zeuden e, baldintzatan bueno, urbitik ez aizkorri aldeare jende asko andana jotzen da igota, e, gesten da baina, bueno, guke, bai, seranotereango koba pasatu eta hortikan heldu e, genioen, bai, jende desente bertatik eta izotza geroz eta ageriagoan eta hori dana, bai, bueno, ba, zailtasuna bihurtzen zen eta bai E, gure gure zalantza duda muga hoeiek e, areagotu egiten ziran ta Kontxo Ongiño Tedehonea Torres anche izazpiko artane bueno gente multzo un día biltzen da bai izazpin eta bai eh irimon ere eta zeresanik ez Donosti aldera hon, eta adarran, e, Adarra alde, Adarran bertan ere ez baina bueno poliki poliki ertu tentu aundiz eta olaxe ioginen ez gora ta gora ta bueno bai itzi arte ez gogor egintzitegan oso gogorra <risa> esenielako oinekin izotzari utzi eta eskerrak makillak eramangen ituela izebarantsa mila mila eskerra <risa> eta eta besoekin indargiago egin nuen hankekin baino bueno Poliki poliki ditxina, marenekin diziko ginela, eh tentuz ibiliko ginela, eh izot zuguna undieanean ere topatu genitun eta harri zari saltoka, bueno, naikondu moldatu ginen. Ba, kontu e hori, ez? Bi ordu, hiru orduko jirabira bat edo Juanetorri bat izan behar zuena balasai hartu eta naiz eta ba beste hiru bat ordutan eh luzatu, ez? Kon auto ere urten bertan utzi genuen bai. eta la luzatu genuen gehiago bidea. Bai, ez ginen jan eta horrela oso ondo prestatuta jun, eh, sanai ditet 671 ordu behintzate egiteko. Eh, ez dakit. Eh, Hasuma, guardia neche laitsulza, e, zalako. Hiru basagar laranja eta gero ba txokolate fiska bat, eh? Eta olaxen, olaxen genioen e, goiari, e, iritsi ginen orako batean, eta, bueno, iritsi bezein pronto, ba, bikote lagun batez. E, zesto arrak, zesto azpeiti arrak. Mm -hmm. Antxeto patu nituenik e, iritsi orduko, eta ari ziren galrezka eta izarretz nunda gota, eta zure bizkarra aldean, eta, ah, handi na, torba, pentsa hurra bazetorren, goizean goiz, izarretz egin eta handi gueltan e, aizkorrira. Gantzari dugunen izketan, ba, izarraizko gurutzea eraman ote duten, eta itze falta zela, eta e, aizkorriko ere kentzen saiatu direla, eta hori dugunen gurutzez, mendigainetako gurutzez e, izketan. Eta handik pare bat metzua goraxago, ba, izaldar bikotea. Bai, Mari Jose Luis, bi ikote hau e, gurekin, erekin, izaten ditut hor e, urtean zehar, e, bueno, ni gutxitan e, egi esanda gutxitan e, joan izan du naiz, ba bueno, hori ba, bizka bat e, librekeanean eta eta eta ez <coughs> ezdetez auteminzat e universetan izan Baño, bai, Goierriko jubilatu cuadrilla un bat hortzi e, izaten gea, ez? E, bai Pirineo aldera, bai costa aldetik edo Nafarro Muga, eta bai, bai, oso giroi giro, giro, giro eder ederrean eta astero astero, ez? Eta bueno, tartean hau bi hauek ere bai, Joselix eta Maribel, eta bueno, ga bai, ederri santzan, ez? E, Maribelen zea e, urteari ongietorri emateko modua Eh, Jose Luisei eh, senarrai esaten dio eh, hartzake telefonoa o eh, mobila eta ia Eta antxe, asizitza igunez, e, irrintzika, eta benetan, e, irrintzi oso, oso duina eta oso ederra atera zitzaion, e, eta bai... Ondo, bakarren batik berasagotik ere erantzun zion, bakarren batek. Ondo merez izan dako, txaloak ere jaso zituen, eta bai, izan zan, usartaren bat ere, hanbetik han ere, e, kutsatu edo, e, irrintzika, zain ondo baina, baina, saiatu zaiatu zan, ez. Joseluis eta Maribeliere urte berri honen eta antxia asisten, irati, papel hartu eta bertxoa pentsatzen Normalean bidean ideia batzu biltzen dituz baino orduko hortan <risa> zuri, <risa> elurra bezain zuri gainera artesta egitez nuelako konfiantzan dirik ere iritsiko teginen edo Ja ustuta, ja, ez <risa> e, ausur ben utzitakoa murumendin, aurrekoa zeako aizkorrikoare bai eta <risa> Aide tu era man Etapa per suria artean hartu bitartean eta hartu artean orduan txiritsi zen bizkarraldetik hurbi aldetik, aldetik oñatiko jon Oi sakargitararen matendu Uesteak ez da ki no la baño relakoetan no la ez dakigun modura astengaraizketan Egunak fatu iñunen Urpiskana idasue eh? bai Turrengo gaua Turri pixko nahi dezue, bai Astutet horri gara eta bai Neridea astuzet baina urbiako fondan Eman didate pusketatxoat eta Elkar banatuko dugu Eta guk Turroia jabarrura Azkotak momentatu izan dugu, ez Mendiko ontuetan eta ba, Errezago sartzen gerala Errezago sartzen gerala halako jardunetan eta halako solasaldietan eta, eta Ederra dela, ederra dela. Ba, Guzti onengatik ganez Eta hola xe bai, e, iru errezile eta laranja bat zegoen tokian, bai, bon, no? ba, pixka ba partekatu, ean e, dio goartu, eta gurendio eman, eta... Anak arduak nahi dituzue, bai. Baina bai ditut barri eta batzuk ere, hau egera zuen zat. <hazmurra> Nik ez ditut jango eta disruta zuek. Telefonaz dut hamari ditu zion. Hama berandutu egingo zaita, bailako orduzkero baireen ordu baterdiak erdiak edota hasi hasi zuek klasai bazkaltzen nirizten izenean gehiituko naiz mail inguru hortara doa, do... Eta irdatren eskuartean papera zuri. Bakua. Eta jontzain zer idatziko, eta zer entzungo, eta, eta, benilako... eta amakin dako izordua ba... atzeratzen, ez? Kontatu genio lako bitura badegula, eh, tontor bako izan bertxu bat badegula, eta uraz zaiba, eta iritsi ziren zai gum dela eta bertxo nondik sortukuta aizketan solasean arinenla iditzen Arrate eta Joserra. Hauk ere urbialdetik Erresildarrak eta biginen tokian hiru bihurtu ginen eta 300en tokian ba boskote bihurtu zen. Eta izketan eskiatzetin adorra da, eta gu bihargoaz, eta zermozko elurra daude jaka formiga lanai etingur hortan daunak onak eta. Eta rezildarrek ere eskuartean, reziltzagarrak. Eta iratiren eskuartean papera, zure. Eta izketan solasean ari ginela, iritsiziren, Jon eta Mikkel gazte eta ailekin batera, Roko italiarra, eta antxel kartu ginen, eta antxasitzen roko pikuak banatzen, urrak banatzen, intxarrak abanatzen. banatzen, eta iratik ez ez ez ez. Antxasetu kalaburua konzen da bertxon eta orduan txegoiti beratira, tira, tira, tira, tira, eta tera zan. Eta galdetzen ere bai, eh? jo, zagarroiek autentikoak, zagarroiek naturala, zagarroiek edarrak izango dira, ez? Bueno, la es ez, ba, ez, errezildarrak, Resildara que saldu behartzuten eta eta bueno, ba razoi askungatikan, ¿est vez? Eh benetan Neoni ere sagarra izugarri zugarri gustatzen zait. Eh la seran, leheniko, lehenetan, ba ba bueno, ba erretajateko, ¿est? Baita konpotan ere, erret, gehiago eta gero, ez dakit, bilduta handik hilibeteta erdi, bilibetetara, guaintxe bertan, ba, jogozo-gozo, eta oso dastagarri, ba, bueno, gordin jateko, ez. Eta arrokoren buru gainean, txapela beltsi-beltxa eta galdetu genion, jantzita ere, etzeukelako Euskaldun oso formara jantzita, eta txapel hori emengo-emengoa edo, italiar alpetakoa data ez ez emengoa zela, eta gazteumetan ere izan zuela, italian bizi zela izan zuela e, alako txapel bat, etan halaxe ditzen diotela txapelari, basko, hori ikasi genuen. Bueno, kontu aterazala, aterazala bertsoa, e, ez da prestatu nuela, eta Eta zenbat azkenean, bost eta iru, zortze eta zortziko tekoa derriaren erdian, e, bertsoa kantatzen ausartu nintzela, eta argazki derrakatera genitula koadurrian e, bertsoa kantatu ostean. E, esan genien, larun batean, piztu irratia, jarri seure irratia, eta antxarituko zuen eta gure kontuak kontatzen eta bertsoare kantatuko dugu berriro. No, baia san beharra dago gainean sekulako giroa egiten zuela, e, inoiz gutxitan urtean zehar harrapatzen e, dan hoietarikoa eta benetan eh baterata bestera 360 gradu hoietan jira horretan, ba jo, ikuskizuna aparta, ez ikusi denuen Moncayó. Ikusien niuen San Lorenzo. Ikusi genituen Kostalderago ariako harriak eta larrun eta harago garbi-garbi jaia eskuekin ikutzeko moduan Pirineak alderik alde, ikusi genuen aralar, ikusi genuen anbotu, ikusi genuen udalaitz eta urruti urrutu urrutian ikusi genituen Europako gainak. Pikos de Europa, Kantabre eta Asturias aldera, baina batez ere, batez ere, batez ere, urtarriaren batean, angoitik ikusi genuen... Itxasoan. <laughs> Bai, eh, bueno, ba, inoiz, inoiz edo estakit ez, segola e, esateko moduan eta hein garbi inoiz. Eh, ikusi, eh? Baino baita ere bertan azpikaldean gendun bailaratxo hori, e, eh? Seamata segurata, eh, orrotsatzen dan bailaratxo hau, jo, inoiz baino hori, ba, garbiago, eh? Benetan, eh, izan zuen, eh, halako e, komerik eta tartean izatea, e, Hanko eh, ikuskizun horretan eh, sartzeko, ez? Eka itu bota bertsoa. <laughs> urtea bukatu da, urtea asida, gaur denok jarri gera, mendira begira. Iso tente gato zaizkorrira, Begirada da iristen zaigu urrutira Urte berrian jantzi hirien diztira horrela bizzipenak hobeak baitira Emakume zuzenak okerak irtenak mojaxintxoak eta zerramaa Bueno, koa dori ja, Jon, Arrate, Joserra, Mikel, Jon, Roko, urte berri handen Eta eskerrik askurtarri iran bateko eguerditarte derrori, ba gurekin eta zuekin konpartitzeko aukera mategatik. Langi... Berako bide gastiztar egin genuen, eh? Zaldu ondora zijoazten aiek eta haiekin egin egin bide erdia. Berakoan ederki, elur artean plasta-plasta ederki. Berakoan edarkiak, <mikio> handre txit gorrenak, kompliz ditut maite ditut denak. Kompliz ditut eta maite ditut denak. Ama honak tatxarrak, ama ez di denak. Bueno, eh? Oantxazkeneko deia ea zozketan sartzerik baduen, Arantza goikotxea, urretzu zumarra gatik. Usainadutenak, komplizetitut eta maite ditut denak. Komplizetitut eta maite ditut denak. Bueno, Bona ba, ortsa zakura, eh? Mila, kontxi, pili, gorka, asun, mertxe, arantza begonia. Eta arantsa zenak illechuak soilsoilak mani mutilenak kateneak orila pantera exzenak complice di maite ditut dena complice di maite ditut dena lehen Behasengo mirentxu liburu dendak eskura jarri digun, iratiko ikotxaren Andraizea liburua gaurre ere zozketa gai eta kuadrile tartean e, eskua sartuta atera denizena Arantxa Lizarralde, behasen darra Hora, <mai horreko ane desaiatu zen eta arantsa zorionak eta urte berrion eta gainerako guzti eskerrik asko bazozketa politxonetan hartzeatik. Pritzezakta zorrina ogroak zireera Maritua Bartolo itxura dutenak Monopolitzapetsa ja joaten da gainera liburue eh? propio pertsonalki pertsonalki dedikatu zenbetua. No bueno, hasten hoetakoa zuretzeko arantza, be saialdea. Itxura dutenak, konplize ditut eta, maite ditut denak. Konplize ditut eta, maite ditut Ekaitz, <gülüyor> kantua jarri behar eta esateko. E, zerbait ederra bukatzen denean, kontzertutan adioz eskatzen da... Beste bat. Eta zergatik aukeratu duzu gaurkoan beste bat? Ba, beste gauza bat dauka dela go esateko. <laughs> beste kantu bat beintzat behar degulako, ez da. Ogenida. Ba, to. Opa, badue, ba, top. Solte do lo tua, sueño ta cantua. El eh? carro ba, sa gabe. Aipatu dugu, angoitik zer ikusten dela irati? Itxasoa. Ta balakizu zeirak urre dudan gaur, berrian. Benezke, Hemen betik ere itxaso ikusten dela, kaso? Bueno. <laughs> balakizu zerk poztunin duen ni izugarri, zer hini beti batetibestera ibiltzena eiz... Angoitik itsaso ikusten da liburuaren berri emanez, aurreko batean ezagik hori izan berdiazun. Ba, berba da <laughs> Josu Martinez irakurtzen genion, arkere gomendatzen duela Angoitik itsaso ikusten da e, liburua eta Josu Martínez aurren gutxi hementzi izango den eta postu nintzen, beste batek ere liburuaren aipamena egitea. Ba, Josu Martínezen hitzek adinako poza eragin egin gaurko berrian irakurri ditudanek. Hango itsasoa liburua, Julen Gabiriak idatzia neandar dela hizkuntzara itzulia izan da, aurten eta 2008an itzulitako amar liburu honenen artean sartu dutela. Julen Gabiriak zorienak eta moizipotolo bat hondion, on hondion <lifatik> iratiren partez. Guk asko maite dugun liburua da, baina guk bakarrik ez, beste batzuek ere asko maite dute. Eta aspaldi irakorri ez diogunez Julen Gabiriari beste bat eskatuko dugu. <mulis> Idatzi zala beste bat ez da? <mulis> guk ustore irakorriko degulako? Totiren entalor guzturera erakurtzen ari gara, enbezala Larrabetzuko bidea jazintzeli dugu, ekaitzen? Bai, ja, ja. Grabaia jartzen garen Bai, graba, bai, ja. Liburu abukatu eta bidean jartzen garen. Ekarri nahi ditugulako tot Totiren, Albertoren eta Aritz Semearen hitzak ekarri nahi ditugulako itakara. Beste bat, beste bat, beste bat. kupela eztekeitz. Aurrengo 2015eko lehenengo saioan ia agur esateko aukeratu beste bat kupela taldearena. Eutsigoiari diskotik. Ba hori zen Beste bat, beste bat, hori datorren larunbatean. Astea ondo, ondo pasa, izan Soriontsu eta Muxu Potolovana denoi. Urteberri on ekeitzeta. Gaurkoz kito. Beste bat horrengo larunbatean. Ijo. Zolte edo lotua, soinutak antua Elkarro zatutzeak, baduen kantua Gukatzeko garaian, zarmogimeltua Hau pasue gauxeda Zuen momentua Beste bat, beste bat, beste bat, beste bat Gukatzera goazta gozatu zeitezen Estela, estela, bat beste Gukatzera goazta gozatu zeitezen Gukatzera goazta gozatu zeitezen hortu pasara Este va sue jornan, danzaría plaza, dupe la que saldisu, le mago era sal, has que entregorarte, tengo me arralzar, este va, este va, este va teneske, buka zerago hasta gozatu zeiteste, este bat este va, este va teneske, buka zerago gozatu zeiteste ta kantua, erkargozatutzea, baduen kantua Bukatzeko garaian, zer mogimentua, haupazue gauxela Zue momentua, beste bat, beste bat, beste bat enezke Bukatzera goaztako zatu zaitezte, beste, beste bat, beste bat, beste bat enezke Naidezuen araian, ez hartu gaitezke Zan, beste bat zuetxos man, danzaria plazan Kupen lagezaldizu, lehen nago erazan Azkentra gora arte, egon behar alza Beste bat, beste bat, beste bat enezke Bukatzerako astago zatu zaitezte Beste bat, beste bat, beste bat enezke Naile zuen garaian, elkartu baitezte Naile zuen garaian b <laughs>